бо не мав надміцної оболонки доброчесності, безгрішності або геніальності, яка дегентропує плазмовий згусток енергії, душу, і тим одразу робить її вічною і безсмертною. Доки світила над землею комета Хелийопса, сумовитий янгол мав час і мав натхнення гаразд підготуватися, до подання кандидатури. Він тримав обрану грішну міністрову душу на енергетичному ланцюжку, дозволяючи їй вільні еволюції в надземних шарах, спостерігаючи, чи надається ця душа до розвою. Залітаючи у новому просторі існування до ноосфери, міністр почувався спочатку не дуже впевнено, Тисячолітньої витримки коктейль з розумових еманацій людства був для нього ще заміцним, але вже привабливим. Так ось, чим, виявляється, займалися усі, поки я там у тихих водах пиячив, як останній козел, думала бульбашка-міністр. Чому ж я там відвертався від усього розумного, доброго, вічного, а тепер... Так радо сприймаю його. Це відбувається тому, пояснив міністрові вчора академік Вернадський, що людство живе у психозойську еру і повинно втямити, що все-все навкруги має душу. І ваша, Петре, душа, зараз може вільно, без перешкод, сприймати душу світу. Ви маєте рацію, шановний Володимир Івановичу шанобливо відповів академіку міністр. Може й добре, що я сприймаю це лише зараз, бо відкрийся мені усе не в тонкому, а в грубому світі, то мав би інформаційний невроз, прагнення полинути у віртуальну реальність і там залишитися. Не треба самоїдства, докинув африканець Святий Августин. Стався до себе, як і до інших, тобто любих грішника, і не його гріхи. І тим самим потвердив істину, що мудрість, вона є в Африці мудрість. Нові враження сповнювали душу міністра незвіданим, а варто було залетіти до щільніших прошарків астрального світу, як починав почуватися автором усієї світової поезії, малярства, і різних там філософій, як уже устиг вважати своїм афоризм Леніна Володимира Ілліча, Комуністом можна стати лише тоді, коли збагатиш свою пам'ять знанням усіх тих багатств, що їх виробило людство. А вчора, наприклад, міністр створив такі рядки Я музу кличу не такую, а веселу, гарну, молодую. Старих нехай. Брика Пехас. А красивий Іван Котляревський тільки красиво посміхнувся міністрові і повчально додав: де общее добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, але ти повинність і Що правда до сороковин по смерті, Сила звички і цікавість до справ людських поки що переважала в міністрові поклик усесвіту. Отож райдужна бульбашка, душа міністрової душі, стрімко летіла на обістя до люмбага і, наблизившись, стишила політ. Замилувалася вишуканим живописним вирішенням картини. Соковита всіх валюрів зеленого, оаза саду, гра сонячних променів, Карнавал квітів, яскраві білі, Червоні-сині плями одягу людей, Паливий метушливий клубок собаки. Арфами, арфами, йде весна запашна, Квітами-перлами закосичена. У захваті загукав міністр І знову не злякався, що заговорив віршовано. Моцартова маленька нічна серенада Доспівала останній акорд. Що за нудоту, крутий Толік, штовхнула ліктем занадтого літка, як у філармонії. «Льоха», – обізвався, подумки занадтой. Обійництво на шосе пробило в біополі занадтого діру.